jarritzen duela, mugimendu horrek eskuarazko eh, igunkari baten historioa, ez da bururatua eta mm. ez dut uste bururatuko Aipatuko eh? dugu, Z zer duzu lehen irudia gogure aldu zaizuna, zeizuna egunkari epatzen dugulaik, lehen irudia? Ba, bat. Eh, eh, nik eskoara eh, batuan ez bainimada ere entuziasmoa ganezake, eh, alegrantzia eta zer eh, nahi indarek eh, sortu zutela zerbait. Aspaldikoa eh, menz bat zela, obratua izan, epatzendelarik eh. eh, eh, biztanda egunkaria lainan historikoki horretarazten da, izan zela Espeiniako gerladen boran, eh, egunkari bat eskoara azbenan, bo, ere mu biztanda edapen tipikoa. Benan uh, hori, uh, alegrantzia hori, taldea enitzen uh, lana esperantza hondibat, eh? Bada kizu denbora horita nahi zen, eh? Gutenberg eta Mark arteko bat aila, idatzia eta entzun enzunikusaren artekoa. Uh, Zubietara uh, bastuzinen bil, ba, behar? Geroztik badu bere <laughs> interneten mundu hori, etzen, etzen mm horreindik, -hmm. eh? Ikusi behar da hori. Uh, eta alere idatziak garantzia hondia du, eh? beti, bat zuten erretzen dut, badu boz mila urtea esbatua mm -hmm. izan dela idatzia eta idatziak uh, kultura bat endako, importantzia handia dut mm. eskuarra rendako ere. Horda, historikoa ginen dugu zurekin, niozien txizageta biskabat, eh, nola sortu zen ideia, zua estapenean inzamaiz ziren ustut eh, multsu ortaan? Berak izu eskuandunek ideia frango bat ditugu, <laughs> denak nahi ditugu eta arrazoinekin. <laughs> Ez eh? da markatxaga? Ez da markatxaga, behinan bon, praktikarat diteko, elkarte bat abiatu zen, egunkaria sortzen izanekoa, bentsatzen duzu mesela behartzen dirua, uh, instituzioen, beti bataila gogorra izan zen uh, bo, ez da behiminik behar nahi bat duzu zerbeiten larkita ratzeko behar dira eta instituzioek adostasuna dute, behin kontrolatu nahi dute dena orduan uh, zaila izan zen, eh, jarlaritzak uh, orduko euskal gobernuak ere uh, bere aldetik egin entzuela beste bat ez zoen ahi gazte bo, rebelde uh, batzuek uh, biatu gauza zen gazte talde bat zen eta eh, zer zen elburua lehena be gunkari bat sortzea eh, baina euskarazko aurriak Eskora zkoa hori, ez dudarik, hori zen uh, ideia nagusia gure hizkuntzak, eskorazko egunkari bat behar du. Hor eh. bat behar bat? Uh... Ba behar hori, uh, irrati bat behar duen bezela, basen mm. jadanik, telebizta bat behar duen bezela, eta nunda gure egunkaria. kari. Uh, beranta hartua zen eta beti hori berantegi helduzela, egin bat duzen, eh, eskora ahal bezala iten ditugu gauzak. Mm. Eh. Eta hori zen, uh, ahunt, ahunt behar ezkoa zela. Hor uh, ekipa bat sortu zen, hor, uh, alde batetik, alde tekniko bat, hor argia, aztekari, ah horiek ere mantzuten, horietzeko eh, ekipa da, hor, historion du nahi ditut hor, eh. eta biztanda hori inguru in, in horta izan zen Josemi zumalabe izaneko bat, gai zo ahilada gerostik, eh. bin biziarekin, hori eh. e, izan zen, eta gero eskualtzale eh, sale, eh, nola gano, spezzu batzuk inguruan in ere. Ha, su, nola, nola, marne horretan, nola xartozia beh... zen, <laughs> <îs> ipagozkalegia segidan ustartu da, nola? Ba, nana, nara merda, nahi keria ja izan zen eta penetik, my brother ena eskuola ez gartitan hemen ere eskueleria da eta eh, mestaldean ez da espainia eh, eskueleria da oraino eta handik uh, eta berdina eh, eskueleriak lurralde berezibatetako hizkuntza da eskuara eta orduan normala zen ere, eh, txortzia, hemen nere horren sortzia gainela tamen eskuolarazko prentsalen tradizioa da zen eh, eskualde un artekariak basiton urte pasa kashik eh, ustute un urte bat ba, eta zerbait bizi duela urte da urte bat aurte gainela Orduan duan uh, nahi baduzu uh, eskora hemen biziden gauzabadela Konkretuki, er... zeda Norweite heldu da, zuri proposamen oliegiten Elgarre ba, el zagutzen ginoen, ba uste dute eskuali ratzienbidez uh, beresiki, hor hartu uh, emanak genituen hergiako ekiparekin hor eh? inez beti iganda erratxetan hemen helduzen uh, Norweite kertzen zaukun banda bat hor hergia uh, haste urtakoa presentatzeko eta hor duan olgarre ongi ez eh? tira harremanak uh, aspaldikoak ziren, basoena mm magurte, kasik, eskoli ratitan arremana genituela, eta bizek untsako mahatzen ginen, bazen konfientzia ere, gure hartian eta behartzen adar, adar, adar bat bayonan. Ba, Hortzen uh... ba, uh... peyor, ziren noxen presaski gintzena? Pejori, ez ez, bentsatzen dut, uh, barkatu izzenak eskabatzen zezkit, hain itzi izen, baziren hor, zera uh, oh, barkatu egunkariaren zuzendari izan den uh, lehen zuzendari ba, ere barkatu izzena ginen, ez dut guaguan izzena, bena, ba, bena orduan elkartze e, el horrekin, elka usu ikusten ginoen, artikuloak ere trukatzen, molde bat ez edo bestez eta uh, orduan hori zen uh, gure arreman natural bat eh, eta orduan behartzen erredakzio bat uh, iparaldean, orduan baiuna egokia zen eh, mm. panu zen lenn lokalak be galupuri kaian or lehen go baiunako hal animaleko simetaskoren parean uregian or, lehen estaian ginen eh, eta no lehen panuko karikaren eskinan or kasik, eh, Bizen bakian, galuperi, kaya hor gine, hey, hey. gure egoitza. Soma langile edo? Uh, Lau langile ginen, uh, rampeher da hor denakerti denboran hartuak ginen, mm -hmm. eh, eta boizena kehaman ditut, eh, basen Jaki Lotre, Uh, bazen, alian de sokarroz, e, eh, xibirotar esperta da korsika, uste dut, gizautzen zuena, eta bazen, jo, uh, oh, beste bat ere, bon, izen, hasten ditut barkatu, eh? bon, eta lau ginen, erdi denboran ginen, eta hori, xe hilabetez, funtzionatu ginen, mm. er, erredaktsio informatizatu bat ginen, hori importantea da heriteko, uh, modem batekin, orduan artikuloak giten genituen hor, eta uh, jortzen, zenta, etzen haize ez ginen treznarik, arkazkien nela rasteko, hori autobusez, mm. dono, Noste erat, elarazten genitu. Ah, bai. Komplikatu hazen. <laughs> eh, Bo, ba, ba, marchatu zen. Eh? Bo, ba, vistanda gara jortan egoaldean egoera politiko gogorazen. Ezker, eh? abertzalea, etaren atenta eta beste orduan. Uh, bistanda ikus ten alko zen hor eskoal politikaren hori bat. Hor menan, bistanda kodigo bat deselad o molde bat bezala iztegi maidan eta mm. pundaan se, eban zen. Ordoan, uh, istante pausabatinen dugu ebena uh, fite-fitea, ze gai jogatzen zinulten, ordoan, zer se, ze oh, Gai ga, ga ga asko, gai asko politika, pf, kultura. Oh, politikaan, beti eh, ekonomiar, bakin, nahimzu, ekonomia, kultura, kirola, eta soziala, orik ziren, lau, lau adara gutzigura bera espezializatuak ginen, orren soek, tratatzeko. Zuek autatuak. Ordoan, uh, politikaan, aian dizoka zen, uh, nire gaiago kulturaan, uh, soziala, jaki eta aldizka eriginen jameher eh? da, alede 6 gunez argitaratzen zela gunkaria behartzen uh, fornitu aski eta uh, hartu eman bat ginuen telefonaz goizero uh, aukeratzeko gaiak edakzio bilkulak hemen egiten right? demezela ah. irratietan haukeratzeko zer gai eleentasun haman, biztanda ez ginen beti ados, uh, guretako importantea zena, baizu eskualeriko nazio mail bat bezala nahien betzen eman gunkaria di, uh, behinan Halere, gure prezentzia hori izan da, eta ha, hori ikasera behit gero, hobitu dira gauzak aldak eta heniz izan dira, pentsatzen ahalduzun bezala. Luizien Txarzi, etxizak eta egun Euskaldunen egunkarien sohtza gurekin egon, pausainio bat egiten dugu orain, istante behit zartuko dugu, elgazketa orain sohtziak dira Euskalik atietan. Zuteak piztu dira berriz ere bizkaian, Bilbo eta Bermeo artean matxitsako inguruan hainbat baserri piz, uh, ustu behar izan dituzte sute batengatik gatik, eztu idorrak ez lana errestean. Eta Azionegu berrizziragan ziren gertakarieki ardokitze frango sortu dute Kortxikan berean baita ere Frantzia guzan zuhiltzaileen kontrako erasoa eta ondotik izan diren manifestalietariik landa komunikabide eta politikari batzuen laburbiltze erresak izan dira asmen iturri. Z Simoneoni eta Sanita lamoniren inguruan Kortsikako parlamentuan bildu diren hautetsi eta musulmananoen komunitateko ordezkariek bat egin dute zuhilzaileen erasotzaile eta mulusurmanen otoitzguneko erasoen baztertzeko eta salatzeko, Jean Gitalamoni entzunen dugu sortziak eta erditana. Mila tamaseiko urtarrilaren lehenetik oiti, Frantzes Banketxe beren zerbitzuen prezioak hemendatuko dituzte, bankukartak euro bat eta erdi eta bi euro eta erdi arteko prezio emendatzea jasanen du, baina goratzean diena konduen atxikitzeko edo kudeak eta gaztuena izanen da. Afub Banketxetako bezeroen defentsako Elgarteko zer jean metri dazkarin agusiak errandigunaz, gutun baten bidez ezestatzena dira legalki, fresh hemendaketa horiek. Eta departamenduko enta etxalde, mendigoreneko sailkapenetik kanpo utziak izan dira, berriki eta ondorioz, ize asen delako laguntzen parte handi bat galduko dute. Erran behar da, Euskal Herrian bi herri baizik, Larrain eta Santagrazi, ez direla osoki mendigoren bezala sailkatuak, laborari sindikatuek erabakia salatzen dute, eta gehitzen dute, azkuntza eta mendiko laborantzak ezagutzen duen egoera ikusirik, oraindik gehiago aulduko dela mendiko laborantza. Kultura munduko eunta mar talde edo pertsona bildu dira bestalde, urtarrilaren bederatzean Euskal Presoen eskubideen alde eta dispertsioa salatzeko bilbon eta baionan eginen diren manifestaldiai sustengo adierazteko, mugitu daitezen harriak lemapean eginen dira manifestaldiak eta sustengatzailean artean dira ametxartzaius bertxolaria, pirritxeta porrotx, misel aire, fermin muguruza, gatibu edo kentzazpi taldeak. Eta bihar uh, urteko azken eguna urtatsgaua ere, akba Aturri Euskal Kostairi Elkargoak autobus zerbitzu berezia eskaintzen du urtatsgau erako, gaueko behatzi etati goizeko seietara noktopruz deitu zerbitzua izanen da, autobusak irugunetan kokatuak izanen dira, miarritzean gelu eta bai eta goizeko seiak arte ibiliko dira. Berresaila bukatzeko iru futbolitzordua txaldeuntako Donostiako Erreala Real Madriden den kontrariko da Eibar Gijonen kontra eta Bilboko Atletik Bigoko Zeltaren kontra. Ara horiek bera sortziak eta erditan jorratuko ditugun gai nagusiak gero arte. Istan takte bai intzageta gure gomitarekin segitzen dugu Eskaldunon egunkariak lehen alea aterazuen duela 8-a bostukte, abenduaren 6 batez izan zen hori, eta mila batzun, eta larogoita magian e, gerostik etxizuten, errandugu gurekin dugu, luizien gantzizagetan luizien txerda ostion historikoa ipatzen ginoen? Ba, ba, ahantzen ba, ginoen izena pehiozubiria egonkariaren lehen, lehen, e, e, e, e, lehen zuzendaria izan zena eta zure gana joan zena, beraz e, ba, hemen lagunaginen, eta uste dut, kisauziz, badakizu eskualerian eh, algarri zagutzen dugu, eta eh, mundu eskualzalean, eta prentsaan, eta euskal irratien indak hartze denbora bat zenere hori eta uste dut naturalki nahi bat duzu lan, be lan berdina egiten bistan mm. irratietan eta baino e, bon, bai zua kasetari lana da, eh. Vai vai. duzu lokala bat sinutela baionan galuperri karikan, ondotik uste dut allatu zela ere lokalori bai, uh, bai, bai, bai, ba, kiso gaioli <laughs> haipatu <laughs> goduzu diru problemak eta bai, diru bilketan hain non haipatu posteski, astapenean behar zen ala ere diru senta finanzatu behar egunkari egun hori? Ba, ba, kero eran behar da, beraz, kampaña ego eskolegian, biztanda irakantzen gehienik, menan hemen ere, origa. eta izan zen uh, urte horretan, beraz, eraragoita hamarrean, uh, buru ila, irailan, beraz, izan zen uh, festahondi bat, nostiako hanu, eta eskoal kultur mundu guzia, bertsorariak, kantariak, dansariak, eta hor bilduziren, uh, kampaña bat dezela biatu zen, hmm. zero zen But bakia hor uh, edatu zen, ere, kari hori hartarat, eh? Diru publiko bat Be hori or, zen problema, ben berekin, edo jarularitzarekin, hori ran negoziatzea, bizik ezaila izan zen ehek ere omen baitzuten egunkari proiektu bat, ehek ere 0 zenbaki bat ben txema zua, tera zuten e, bizik ezaila zen, zenta gazte horiek uh, ikusiak ziren ezkerra bertzaretik hurbil beraz diablaritzaren etxai bezala nahi bauzu, orduan uh, harrapatu zen pertsona bat, importantean martin ugalde, eh, pen veko historiko bat, eh? martin ugalde egunkariaren or, talde horren zuzendari nagusi bezala zen, hurra hurbiltzen jarularitzatik. Hau eh, Aucíba, txibat. Eh, ba, orduan uh, diru laguntzak uste dut ere, hari esker eta eh, hartalubadak iso andoinen Martinu galde parkea eman haute harren omen ez, eh, pertsona importantea izan zela basuten beldura da tresna bat izan entzela jarularitzaren kontra eh, ta, eskerra esku, bo, tzen, eta eskerra bertza esku akusazio hori izan zen eta horretara zituzen bezala, 2000 eta hiruan eh, gelditu dutelarik eta eh, rastatu bere zuzenari itzaguzia, erran zuten prezeski izendatuak izan ziren buruzagi esail horiek, eta izendatu zituela horiek iran. Iparaldean mazen diru publikorik? Turtte ez zen laguntza publikorik izan, bainan izan zen ere hemen kampaina bat, bo, haiturtu behar da ez zela diru hain izortu, bainan izan ziren hemen goezkualtzale laguntzaile handan bat, pentsatzen dute gesan lantziri bati, eta hemen goezkualtzalek lagundu zuten gero hemen problema zen baina eta ere gaitzeko problema zen eh? endaiako txemaek ikuden batek eta gaitzemat otohi gatu zituen ben txema zuz eta detaile bat da behar bat da behinan, uh, egunkari baten egiteko behar duzu rotativa bat, eh? tresna bedesi bat eta problema ez et, zuela egunkariak uh, holakorik behartzen bedaz baliatu besten tresna eta behar egin egunkariaren uh, masinak baliatu behart behinan, behartzen behar zituen behar eginek bastuen beda prentsa personalan nahi oso hor duan behartzen egin baino lehen inimprimitu era nahi du behar zirela artiiku logusia kasik atxaldeko seietako burtu. Hey eta jakinada, prentsan, biharamon goizien ateratzeko, azken berriak, usu atseko uh, hamiketan, uh, uh, orduko berriak direna ateratzen, gaur egun ezinezkoa. Ezinezkoa izanen zen, orde, problema hondi bat zen, baina hale ere, bat egin zen, eta uh, urte bat zutan, hola funtzionatu zuen. Mm. Gion behartzen gero, prentse baso, kaminuta batekin, egunkaria beraz ernanirat eginen rotatibarat, horren txeka, eta banatu goizeko hiru lauetan, hemen go prentsa, distributore, bada bat baiunan, eh? importante bat, gero, beste bat doni manelo izunen, miarritzen, maulen, eta gaizo txemak egindu kilometro zori gaizzen estripurik izan, menan jurtu. Zorionez. Zorionez. Luzien, bada beste gaibat ere, e, Euskaldunon egunkaria izenak e, dien bezala, eta zu kostiune ganduzu, Euskarazen ardatzen lagusia, behar zuen Euskaraz izan, eta Euskara badakigun nolako gadan, hemen batzutan erri batetik bestera, batzutan gauzak aldatzen dira, ez, ba. ez dugu beizu Eskuara franzesa, eskuara espanola, eskuara sibirotarra, eskuara tabar, tabar. Tentsa mazu, eh? Ordan, nola iten sinutea zuek? nahi bat duzu, egunkariaren aukera zen, egunkari nazionala, ez aitea, nahi dut, etzela eskualdeka, etzen horri alde bat Gipuzkoa, orri bat Bizkaia, beste bat Nafarroa, gubizten da usatua ginen, gure esuakoaren nahi patzeat gaiago, ez ginen, nahi se da hitortu, onartu, nahi bat duzu, batuaren baliapena erabaki zen ejan behar da ere estilo hoiburu bat. Hori oh, baitezpaako estilo horiburu bat egintzen nahi baduzu eskualtzen diak bazuen bere hiztegi ofiziala minan nazu ez ditu oso bera kritikatu behar, jende ospetxo horiek, baina ez ziren beste pratikoak, zent egun gariarekin berdituzu, bere halako hausak aipatu, eta hor duan egin zen bat, eman dezagun Finlandia edo Kosovo nola rameherda, bak zo hitz horiek bere halakoak ziren, eguneroko baliapideak behertziren, eta hor duan hor egin zen, bat ene ustuko egunere horaino, bai, presnaga bai, itzatena, mentura zemen ikratian bat duzu bere, bai, bai, bai, bale, zinez, hori, bai, eta bai, bai, bai, bai, bai. rameherda hor preseski argiaren inguruko, tal bateko uh, lan egin zuela ere. Eeta gero uh, ba ziren bazinen zuzentzaileak ustu ere kalapita <laughs> it bazinten Zuzenzaileak bazu normalizatzaileak zuzenzaileak horik bon, ez dila ba, di pertsona beharrezkoak omen dira, minan eh, baddakit gude eskoara oginiz beti, zudinaki eh, gureak egiten zuen gure eskoara zeharo ez berdina zela. Eh, nahi bazu ez dira bat ere berdin kondatzen gauzakzu estilo jurnaikoan egiten den bezala, gauzak behar dira laburrean guk kalaka maiite dugu. Iago, eskuali retietan ez tutuzte, ez cizte hori, behinan denbora hartzen duguk, eh, kondatzeko gauzak eta eh, egunkarian zuzen hau behartzen ezan. Eh, Hizitu ginen, zenta, eman dezako berri bat erraiten duzu, be, titul, berriaren tituluar erraiten Orduan ideia zen, diendeak behartzen du tituluari, aspitituluari piskabat, lehen lehoeri, azken lehoeri, ez du balio. Hori, hori, hori eskandalagari da, da, idatzia <laughs> maite duzu larek, maite duzu gazta baten kondatzia. Ha, ez liburu bat, e, ez liburu bat, piskabat, gok, egia da, nire prezeski ginen behar bada, to horik, bakizu ez dugu eranen amikanoen estilokoa direla, gurego ego aldeko lagunak, modernoagoak eranezak ehek, oso efikazak. Bakizu, gipuzkoa harek, egiten zule gipuzkoa harek bat dugu, gipuzkoa horiek oso industrielak, bada kite kudeatzen, eta horik, hori egiten zuten eta bat zinuten zuen estilu berezia. Ba, boa, bakizu, gipuzkoarek erretenduten afartarak artistak direla, bakizu, ikaraldeko hori egin behar aldeko haka. Poetak. Uh, poetak. Ba, ba, ba, Hala ere, batasun bat, orkitu goda behatzen bada lehen zenbaki huriedi. Hori uh, da, gero, gaien hautatzea zen behar bada sailtasun na guretako nahi baduzu, guretako guretako guretako oh. guretako guretako guretako guretako. Hala ere, horreka hori basen, ne? Basen nazio artea, ne baki franziako berriak jakina hego aldean ezkitean mm. bat ere. Guk hemen ezgin bat ere zagutzen edo hego aldeko estruktuurak, administratioa, gipuzkoa, Comuni, autonomia elkartean, argunt ez berdina dira. Erreiten eh, dugu lari konxeru generala hemen, ab abezer da hori, egoaldean, ez dakite zer den. Eh, dugu ba, diputazioa bezera da, binean, ez da harerik uh ausabela. -huh. Uh, Jorizen nahi bauzu, eh, elgarri zakutza uste dut hainitz uh -huh. egin eh, duela egun Denbora fite doa, eh, ba, fite, fite doa, eta badira ino galdera hainitz. Harbi ez, Euskaldunan egun kariak zer ekarri dio Euskal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 Eskualki ezberdinak entzuten dira, biztanda, difenta, girela, bina elgar komprenitzen dugu, zeberda gehiago, elgar mm -hmm. komprenitzea. Ez aguti. Maitatzea bezala da, komplikatuada. Ez aguti. Urratz bat egin behar da, eta nik uste, biziki, utostetut, urratz handi bat, euskarari egina da zidiola, eta hori nik erakazpren bezala, ola ikusne zakenik. Hmm. Bururatzeko, uh, ezti zutela 2008an, eh, atxirutuak, ezti material guzia hartua, uh, oinogo gogoan dut Martxelo Otamendi orduko uh, erredaktore buruaren tortura xalaketak. Tapeiozubidea hilzer zen, eta? Tapeiozubidea. Nola, biz... ta, nola bizizan zinen hori guzia? Oh, ba, Beldur zerbaitekin. Ieanik etzinen langile gehiago, eh? Ah, uh, ba, behinan, bai... ba, lehen, lehen zuzen daritza guzia, txilotu zuten, bai, bai, bai. eta gertatzen nintzen, nego aldean nintzen, justu, egun kari haidekin noen, eta berriakien, beha, beldura, zena huzu, pensatzea erokeria. Benan, haibazu, uh, espeiniako buruzak gitzan den eskuin uh, lanjeroz hori, eta ikusten dilarik ere ganezake barkatu, bena, korsikari buruz, entzuten direlarik, baltzen pistolkerak egiten eh, aldot behar da Holako gauzaken entzutean, ari zira denak posible direla. E, eskuara eta korxikaaga eta ikusiak dira zerbaiten etsahi bezala erokeria da. E, uh -huh. eh, da Hola mai, ondoti, da eganen gerlan direla beti beina etsaigu bat badago eta eta da. Eeta ondotik bi.000 eta hamaran ez dain aspaldi bi.000 eh, eta denak surituak eh, gaiia biska bat arxi e, bat.eta ijan zuten eta ak zituela izendatu eunkkariko eh, urusakiak menar bari itsuen funtsiko rekmen bara kisua kochasio askida espainian presoa hartu aiteko complistan complistan complistan complisada komplizten, balimasila uruni utenlantila joko hmm. donguak hoben dongila eskuara hmm. mintzatzen dugunik. nik nenan bai bon, are ez du e, bai baginuke baginuke hori ezgira ke behar, bai kortasunez neustuko ikusi berda uratsandi aisandela ko liratiak uratsandi akisandire mesela hmm. nik joko araren dako eta gausa berada batzeko denbora eskas dugun eta esker miraburekin egonik goizuntan, ba. kantu bat hautatzea ba, galde ba, ba, egendizut. Ba ba ba, ba, ba, ba, eta bedezik handia du aldek, behar, da, ainitzak ez dakite hori badakizu eskuararen aldeko bojoka hemen aspaldikoa da, eta 8 bi, idazle 8 bi bez bertsulari, baizu fabula, famatu horiek, alegiak egin dituenak idatzi zituen pertsu bat zu handia du aldek kantatzen du eskuara ez dela galduko eta eh, esperanzaz komenzu ba, eta gauza, uh, nertuko entzun hitzak zuzen. Min esker egendizut zartu. Ba, jagur. Miratze uh. A mer chicas vete da ya rico